Aishja radhiyallahu anha tregon. Kur keqsua pejgamberi alayhi salam dhe ju rëndua sëmundja, u kërkoi graveve të veta që ta lejonin të trajtohi në shtëpinë time, dhe ato e lejuan. Kështu pra, pejgamberi alayhi salam erdhi në shtëpinë time, duke mbajtur për krahësh dy burra, Abasi dhe një tjetër, ndërsa këmbët i tërhiqtes zvarr për tokë. Kur erdhi pejgamberi alayhi salam në shtëpinë time dhe ju rëndua sëmundja, na kërkoi të i hidhnim shtat kacek me ujë, me qëllim që të vinte në vete dhe që të mund të jep të këshilla njerëzve. Kështu, ne ulim në një govat të unëgji që ishte e hafsas, gruas e pejgamberit Alehi Selam, e pastaj filluam të i hidh një muj, derisa bëri me shenjë që të ndalonim, dhe se ne e kishim përmbushur kërkesën e ti, pas kësaj, a i dollit e kënjerëzit.